Elkarrera gina, zortzigarren unitatea, azterlanean, etxepeko gazteen lokala. Kaixo guzti hori. ez ohiko bilera deitu dugu etxepeko lokaleko gazteek sortzen dituzten arazoi buruz hitz egiteko. Pilagunen keixa asko jaso ditugu eta. ea denon hon artean bizikidererezarako konpromiso batzuk adosten ditugun. nor kasi nahi du hitz egiten. Ni hasiko naiz? Arrazoi zende dauzkatke xatzeko eta. Hasteko esan nahi dut, lehenengo solairuan bizigaren ez, lokaleko gazteek musika ipintzen dutenean edo telebista pizten dutenean, jasanez ina dela etxean egotea. Egia da, musika jartzen dugula, baina ez da inpesterako. Ez ez? Senarrak askotan kalera joan behar izaten du egunkaria irakurtzera, etxean ezinezkoa ezkoa zaiolako. Lokalean ezin duzuen, eh? nahi duzuen guzti egin. Etxipian zaudet, eh? Eta... Guk ez dugu nahi duguna egiten, eh? Ez mostu meserez, utzi bukatzen. Esaten ari zara guk nahi duguna egiten dugula, eta hori ez da egia. Oraindik ez du bukatu, utzi hozuitz egiten, eskerrik asko. Esaten ari nintzen, etxepe batean zaudetela eta etxe horretan jendea bizi dela, hortaz, arau batzuk errespetatu egin behar dituzue. Orain egin dezaket? Bai, orain bai. Guk ez dugu ez er txarrik egiten, Lagunekin elkartzen gara eta ondo pasatzen dugu besterik ez. Naiz eta ezer txarrik ez egin, bizilagun oien barazu egiten diguzue. Bai, eta ez zaratarekin bakarrik. Kea ere, etxe barruraino sartzen da. Eta ez kegita daukagun arropak ere, keu zain hartzen du. Behin baino gehiagotan garbitu behar izaten dugu berriro. Go gaztego inori enbarazurik egiten. Go telebista ikusi nahi dugu, musika zun berriketan egin. Baina kalean izen dugu eta lokalean bai... Eta horrez gain, ataria plastiko poltsas, botilaz eta lataz beteta uzten duzue. Ez pasatu, eh? Guk ez dugu zikin usten. Ez aserretu, lasaitu mesedez. Esaten ari dena ez da egia. Noiz edo noiz utziko genuen, zerbait baina, normalean, zakarrak bildu eta zakarrontzira botatzen ditugu. Gainera, ez daukagudiruri kaleko tragoak ordaintzeko, intzeko, eta dendan erosita merkeago ateratzen zaigo. Arazoa ez da jatea edo edatea. Kontua da ataria garbi mantentzea. Gauza hoiek guztiak egin ditzakezue, baina zaratarik atera gabe, zikindu gabe, bestela lokalaren jabearekin egin beharko dugu. Onda da, onda da, saiatuko gara musika baxua goi pintzen, eta lokala eta ataria txuko mantentzen. Dena dela, ez dut uste dein besterako denik. Beraz, hemendik aurrera, zuen esku geratzen da elkarbizitza. Aktan jasoko dut bilieran esandakoa eta hartu dituzuen kompromisoak besterik ezpa dago, bilera bubukautzat emango dugu.